Листя Листя рослин використовують сонячне світло, як джерело життєвої енергії. Крім того, листя виділяє потрібний для дихання людини кисень. Листя – це справжня фабрика, яка постачає поживу рослині. Листя буває найрізноманітніші в формі розмірів, і за ним ми можемо визначати рослини. Візерунок на поверхні листка, утворений безліч у жилок, це частина цілої системи трубочок, по яких біжить вода, несучи поживні речовини для всієї рослини. Велика жилка, що проходить по центру листка, називається головною жилкою. Фотосинтез Процес постачання рослин поживними речовинами називається фотосинтезом і відбувається він у невеликих тільцях. Хлоропластах, які розміщені в клітинах листка. Хлоропласти містять речовину зеленого кольору, яка називається хлорофілом. Хлорофіл поглинає сонячне світло, енергія якого використовується для перетворення води та двоокесу в що міститься у повітрі, в молекули поживних речовин, таких як крохмаль і цукор. Побічним продуктом цього процесу є кисень. Певна частина його використовується рослиною для дихання – а решта видаляється в атмосферу. Випаровування. Листя допомагає також видобувати з ґрунту вологу. У міру того, як вода випаровується через крихітні пори або стомати на поверхні листка, для її поновлення коріння витягує з ґрунту нові порції води. Кожна пора розміщена між двома клітинами – охоронцями які можуть відкривати і закривати пору, керуючи таким чином процесом випаровування. Потім вода піднімається маленькими трубочками, водними судинами, розносячи поживні речовини по всій рослині. Ілюстрації Будова листка Листок влаштований так, щоб поглинати максимальну кількість сонячного світла і скорочувати втрати води. Жорсткі жилки допомагають листку розвертатися назустріч сонячним променям, а оскільки його клітини прозорі, то світло з легкістю проникає в шари хлоропласту. Зовнішній шар листка чи кутикула має здатність відштовхувати воду, а більшість пор розміщена на нижньому боці листка, захищена від посушливих вітрів. Будова листка Воскова кутикула захищає листок від пересихання. Клітини зовнішнього шару пласкі і прозорі. Хлоропластові тільця містять хлорофіл, який і надає листю зеленого забарвлення. У клітинах хлоропласту відбувається процес фотосинтезу. Пори дають можливість газам і воді проникати всередину листка і виходити назовні. Гази проходять між губчастим шаром клітин над порами. Листок кінського каштана складається з кількох пелюсток. Кленове листя має пальчасту форму і не поділене на окремі пелюстки. Листок ясеня складається з кількох перистих листочків. Листя вишні яйцеподібне, загострене по краях, зубчасте. У сосни функцію листя виконують голки, які ростуть невеликими групами.